Дайте дитині гроші і залиште наодинці з каруселями в парку. Не заспокоїться, доки не розтринькає усе на гойдалки. Так що ж ми врешті придбали? Якщо ми купуємо щось у крамниці, то ця річ робить наше життя зручнішим, приємнішим, цікавішим. А якщо наше життя приємнішим зробить якась людина, артист, спортсмен, перукар, не за допомогою якоїсь речі, яку він зробив, а своїми діями, Певна річ, що ми йому також з превеликим задоволенням заплатимо – це називається платною послугою. Платна послуга – дія, яка робить життя покупця цікавішим, приємнішим чи зручнішим, та, за яку він згоден заплатити. Виробництво платних послуг – такий самий бізнес, як виробництво товарів, може навіть важливіший. І ось чому. Жодна сучасна багата людина не збудує собі палац розміром з лувр. Не тому, що не зможе. Грошей у неї вистачить, а де це не цікаво, та й кошти потрібні для інше. Навіть обіди наших заможних сучасників набагато скромніші, ніж два століття тому. Більшість страв того часу зараз і не приготуєш. Забули кухарі або нема потреби. Це не означає, що нашим багатіям потрібно менше товарів, ніж стародавнім. Навпаки, виникли необхідні товари, яких раніше не було – автомобілі, телевізори, літаки. Та чого ще не вигадали за весь цей час? Але збільшилась не тільки кількість товарів, а й кількість послуг. До того ж, ринок товарів зростає повільніше, ніж ринок послуг. Адже сучасні, заможні – та не дуже люди подорожують світом набагато більше, ніж їхні прадавні колеги. В іспанських шинках чи італійських картинних галереях, французьких будинках мод та американських Діснейлендах, на пляжах морських курортів та в африканських заповідниках багато тисяч людей надають послуги туристам. Послуги, за які вони любесенько платять. А коли не вистачає часу чи грошей на далеку мандрівку – Вдома майже на кожного чекає телевізор Зі свіжими новинами, навчальними та розважальними програмами Адже це теж послуга, за яку платять Нехай не безпосередньо, як у крамниці, але платять обов'язково І цілком слушно, що в розвинутих країнах все більше грошей заробляють актори та шахісти Туристичні фірми або телекомпанії Адже вони надають послуги Головні товари майбутнього. Що таке обіг капіталу? Повість про нерозмінний п'ятачок. У давнину російські купці любили розповідати один одному таку казочку. Потрапив якось до одного купця п'ятачок. Таке собі грошенятко, на інші схоже, мідний, з орлом, усе як годиться. Розплатився ним купець за щось, дивиться, а той знову в кишені. Вдруге заплатив його все одно на місці дивний гріш. Зміняв на дріб'язок по копійці, і ще руки до кишені не поклав, а той уже тут, наче вродився. Розповідають цю казочку купці, і то один, то другий зітхне. «О, ва! Щоб то мені такого п'ятачка!» Але ж купці в Росії не були злидарями, Траплялися й такі, які своїм коштом будували крамниці, фабрики, пароплави та картинні галереї. Навіщо їм до мільйонів правдивих срібних карбованців цей дріб'язок? Та ж все одно зітхали. О, щоб то мені такого п'ятачка? В чим же тут справа? Ви, певне, пам'ятаєте з попереднього розділу, купець прагне отримувати прибутки, а це не завжди виходить. Коли прибуток, а коли збитки? А чи можна залишитись у збитку, розраховуючись нерозмінним п'ятаком? Отож би воно. Навіть коли купиш зовсім нікчемний товар, п'ятачок повернеться до кишені і виходить, що обійшовся начебто без витрат. Відповідно, і збитків не буде. Це перша причина зацікавленості купців у нерозмінному п'ятачку. Пояснювати другу причину – Почнемо з далеку. Для того, щоб заробити гроші, бізнесмен повинен спочатку їх витратити, як кажуть, вкласти у справу. Придбати якийсь товар, якщо він купець, або витратити гроші на виробництво товару, якщо він промисловець, а потім продати товар з прибутком.